Зайвий доказ моєї теорії Наші пращини відзначалися скромністю Вони не пхалися в межі очі Тож, згодом життя Примусили лізти на високі гори Споруджувати вали, городні, стіни вибудовувати собори і палаци А початки, скромність і лагідність Як у всіх працьовитих людей Ти не розумієш? Ще твердо хліб не розумів коли й сам був такий? Може, його родовідсягав ще далі, як у Ольжича Предславського, та тільки нікому було його простежити? А ще до загадковості пращурів, що ж тут дивного, коли твій сучасник ходить коло тебе ще загадковіший, і ніякі інститути психології не зможуть розкрити таємниць людської душі? Твердо хліб міг би доповнити Ольжича Петславського ще своїми спостереженнями, точніше, сумнівами. Скажімо, про нехідь перших київських князів замикатися в укріпленому городі. Західноєвропейський володар, чи навіть звичайнісінький феодал, замуровався в замках і навіть носа не висовував із-за морю, валів та ровів. А київські князі протягом століть цілих Чомусь уперто рвались на волі і будували свої палаци, резиденції, двори поза Києвом, за його валами і палісадами. Археологи знайшли на схилах Старокиївської гори фундаменти князівського палацу, в якому цілком, можливо, жив сам Київ. Володимир, з іменем якого пов'язано спорудження перших київських укріплень, Сам не любив там жити, а виривався то до сільця Берестового, то до Білгорода. Його внук Всеволод збудував красний двір аж за звіринцем, утікши і від Києва, і від Лаври. Внук Всеволода Юрій Долгорукий утік ще далі, спорудивши свій палац, званий Раєм, на острові посеред Дніпра. Хто це може пояснити? Вчені кажуть, у городі було тісно, тому князі втікали на волю. Але ж город вони будували не для когось, а найперше для себе. Отож, коли ставало тісно, то князь міг би випхати з города будь-кого, а не поступатися місцем сам. Чи, може, всі князі мали хлібу натуру? Ой, навряд. Але я в своїй теорії нікому не нав'язую подав голос Ольжич Предславський, вириваючись у твердохлібові роздуми. «З вашого боку, це досить обачливо і делікатно», – похвалив тексті твердохліб. «Мені йдеться про інше. Фамільні перекази, фамільна честь, родова гордість. Цілком можливо, що мої пращури поховані саме тут, на дитинці. Можливо, що і на хрупостів їхніми кісточками. Святотатство, коли б цей акт не викликаний був моєю постійною заклопотаністю, про тривалість роду, про його вічність? Всі Ольжичі Предславські найперше дбають про свій рід, про його невнищенність. У цьому вони схожі на стародавніх євреїв. Вважаю, що цю рису ніхто не стане осуджувати. Твердо хліб стинув плечима. Справді, хто б же став? Однак не втримався від обережного запитання. А коли, як би це сказати, ну коли уривалась чоловіча лінія, тоді як же? Передбачено, все передбачено. Коли вольжичів передславських народжували стільки дочки, тоді родина докладала всіх зусиль, щоб онуки перебирали прізвище не батьківське, а материнське. Прізвище залишалося, і рід тривав далі не губийся в прірвах минувшини. Ви вважаєте, що це справедливо? Ми з тобою юристи і знаємо, що таке справедливість. Для держави це доцільність, для окремої людини – користь і забезпечення спокою. У нашому випадку йшлося про спокій історичний. Те, що забезпечує інтереси історії, повинно вважатися справедливим. Ми – зберегли для історії своє прізвище. Отже, зберегли історію. А скільки прізвищ поглинув ваш рід, глянув на тестя твердо хліб? Ну, це не зовсім точно поглинув. Вони просто усувалися самі через свою малозначність, через, окрім того, не слід так ставити питання. Ми не якісь антропофаги, Пожирателі прізвищ їхніх носіїв. У тих родів теж були свої розгалуження. Вони тривали далі. Іноді побічні лінії виявляються ще життєвішими. Але я не про це. Я просто хотів звернути твою увагу на наші корені, на джерела, щоб ти усвідомив... Усвідомив що? Твердо хліба починала зраджувати його стриманість. «Ні, не усвідомо. Щоб перейнявся. Перейнявся повагою до вашого стародавнього роду?» ну, йдеться про те, чим ми тримаємось на землі. Почуття вищого порядку. Ти сам розумієш. Я не хочу тебе ображати. В демократичному суспільстві це, власне, і не важить. Всі переваги знищуються». Але переваги походження все ж тебе взяли в таку родину. Ясна річ, ти заслужив на це. Ти людина високих гідності, ідеальної чесності. Взірець б сказав, ми поважаємо тебе і... Але цей останній випадок. Який випадок? Ну, вас з Мальвіною, цей небажаний конфлікт, охолодження твердо хліб зітхнув, за моє жито та мене й бито. Моя провина, що я про свої робочі клопоти розповів вдома, не мав права. Що ж до охолодження? Мені здається, що Мальвіну гінекологія цікавить більше, ніж її чоловіку, то й все. Теж моя вина. Можливо. Якось самоподумалося. Може, Ольжичі...